jangan tak kami beratai ke dalam Islam ke punya nak boleh like okay. saya akan membekerja福us saya membina saya akan membekerja saya akan a taba uh -huh.